Nordfjördür régen Izland egyik tavaszhozója Pordür költött egy verset. Ez nem valami nagy hír. Itt, az Atlanti óceán északi részén évszázadok óta költenek verseket, néha szenvedélyesen, nem engedve, hogy a küszködés, az egyoldalú táplálkozás, a sötét és nyírkos lakóhely, a szűk társadalom visszatartsa őket mintha a lelkük egészsége múlna rajta, mintha a verselés élet-halál, de legalábbis méltóság kérdése lenne. Olyan mennyiségű verset és dalt költöttek már Izlandon, hogy igazán nem nagy hír, ha egy tizenhét éves rímeket farag. Persze nem csupán egy verset írt, de most egyetlen konkrét költeményről beszélünk, arról, amelyik megjelent az Áüstfirdingür heti labban, a keleti fjordok újságjában. A tengerről szól, és szerepel benne egy madár. A lap szerkesztője a vezércikben külön meg is említette, felhívva a figyelmet a költő fiatalkorára, és arra, hogy a Nordfjördüri Sleipnir SU 382 legénységének is a tagja. Bizony, ő Izland egyik tavaszhozója. Pordür jól tette, hogy egy madarat szerepeltetett a versben. A madarak inkább a levegőhöz, mint sem a földhöz tartoznak. Pordür megmutatta a versét Trigvinek, Félénken ugyan, de habozás nélkül. Trigvi elől nemigen kell rejtegetni semmit. Mellette az ember nyugodtan lebonthatja a falait. Bátran mutatkozhat nevetségesnek, szánalmasnak. Aszlaüggel közös háza fontos része pordűr világának. Ott igazán otthon érezheti magát. Benyúlhat a szekrénybe ennivalóért. Lefekhet bármelyik ágyra. viccelődhet a három lányukkal. Logikus hát, hogy az első jól sikerült versét nekik mutatta meg. Már amikor dolgozott rajta, rögtön érezte, hogy ebből igazi vers lesz. Vers a tengerről, a különös tájat alkotó hullámokról, ahol a szárazföldre egyedül ez a madár emlékeztet, amelyik, ahogy már említettük, inkább a levegőhöz, mint sem a földhöz tartozik. Isten vázlata az angyalok teremtéséhez. Három versszak, az utolsó és leghatásosabb szól a madárról. Pordür éppen a Nordfjördür fölötti hegyoldalban ült egy sziklán, amikor ikletet kapva leírta a madarat. Annyira erősen átérezve milyen a repülés, hogy amikor behunyta a szemét és széttárta a karját, teljesen biztos volt benne, hogy ő is szárnyra tudna kelni. Ám amikor kinyitotta a szemét, kiderült, hogy pont annyira tud repülni, mint a szikla, amin ül. Ez volt az első tanulság, talán a legsúlyosabb, de egyúttal az egyik legfontosabb. A költő soha nem juthat el olyan messzire, mint a költészet. Trigvi az olvasó sarokban olvasta el a verset, abban a kis zugban, abban a két-három négyzetméteres könyvekkel dugig megrakott sarokban, amelyről a házaspár mindkét tagja úgy vélte, szükség van rá az otthonukban. Noha értékes helyet veszel az amúgy sem valami nagyházból, hogy leülhessenek, amikor egy időre visszahúzódnának az élet a hétköznapok, a kötelezettségek, a nehézségek elől. Trigvi elolvasta a verset, majd a papírlappal a térdén jó ideig csak bámult a levegőbe. Pordüre egy idő után már aggódni kezdett. Talán annyira rossz a verse, hogy Trigvi csalódott és csak időpocsékolásnak tartja, már pedig nem sok rosszabb dolog létezik a világban az időpocsékolásnál. Megbocsáthatatlan, ha jelentéktelen dolgokra fecséreljük az időt. Trigvi azonban a meghatottságtól hallgatott, és legszívesebben azonnal átrohant volna a nővéréhez, aki a szomszédban lakott ötven méternyire a hírrel, hogy Pordür olyan verset írt, amitől igazi költővé vált. Gondolj bele, költő, a mi vérünk! Bár csak a mama megérhette volna. Pordűr csak fészkelődött a székén. Trigvi megköszörülte a torkát, és a vers három héttel később megjelent az Áuszt-Firdingürben. A versre komolyan felfigyeltek, ahogy a szerkesztő szavaira is, mi szerint a költő Izland egyik tavaszhozója. Az emberek bebekopogtak Margréthoz, hogy gratuláljanak a fiához, és a lelkész egy fiatal ember az Isten tiszteleten is megemlítette a verset. A mi költőnk mondta. Ott a költő, ott megy a költő, súgta össze néhányan, pordürt megpillantva. Márgréth kivágta az újságból a verset, Kiakasztotta a konyhába, günnár és Elin pedig kívülről megtanulta. Soha nem felejtették el, sőt Elinnek szokásává vált, hogy a karácsonyi vacsora készítése közben, mint egy szertartásosan, magában dudorászza a verset. A dallamot saját maga szerezte hozzá. Odürnek azonban senki sem gratulált a vershez. Két-három ember tétován megemlítette neki, mintha puhatolózni akarnának, a fiadnak megjelent egy verse az Úst Firdingürben, hallottam róla feleltek urtán, és erről több szó nem is esett. Aztán minden elhallgat. Ne írts félre, persze fontos, hogy az ember olyan verset tudjon írni, aminek íze is van és mindenképpen jelentős dolog, ha valaki le tudja írni a napot, amely nem sokára feltűnik az égbolt keleti oldalán, hogy felébresszen bennünket, hogy eloszlassa a sötétséget, és világosságot hozzon, ahogy fény gyújt a nordfjörður fölötti hegyek csúcsán, olyan fákjákká változtatva őket, amelyeket Isten egy pillanatra férretett. De itt, a keleti fjordokban a halászati ágazat romokban hever, a magánszemélyek és a cégek adósságai kezelhetetlenek, ahogy igazság szerint az országban mindenütt. Ráadásul az ország keleti részén az utak is gyatrák, sőt néhol nem is léteznek, vagy nem méltók erre az elnevezésre. Minek léteznek autók a világon, mire jó a haladás, ha nincsenek utak, hogy biztosítsák az előrejutásukat. És megismételjük, nehogy félreérst. Kétség kívül fontos, hogy az ember képes legyen arra, amit már említettünk szavakká változtatni a napot, és mindazt, amit tesz. Miközben felküzdi magát a keleti égboltra, és örvendetes, ha újságokban versek jelennek meg a tengerről és madarakról. De Izlandon annyi a nehézség, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy eltereljék a figyelmünket az életért folytatott, bizonytalan kimenetelő küzdelemről. A nemzet alig 15 éve független, és a teljes önállóság lehetősége azon vagy bukik, hogy mennyire tudunk boldogulni? Sikerül-e utakat építenünk a nehézségek sivatagában? Ha túl sokat és túl sokáig álmodozunk, meghalunk, vagy nem sikerül kilábalnunk a szegénységből és küszködésből a függetlenségbe. Röviden tehát, ha elfelejtjük kifogni a halat a tengerből, már pedig a halnak egyre nagyobb a jelentősége, és nem sokára a mezőgazdaságnál is fontosabbá válik, kihitte volna: akkor nehezebb lesz az élet és a függetlenség álma sosem válik valóra. Pordür pedig feltehetően kezd megfeledkezni magáról. Sokáig ébren marad, hogy olvasgassa azt az olasz költeményt, vagy hosszú leveleket irkáljon, ahelyett, hogy a létfontosságú pihenést tömné magába, emiatt pedig egyre kevesebb az ereje, és annyira álmos, hogy képtelen koncentrálni. Néha mozdulatlanul áll a kampóval a kezében, pedig az ő feladata, hogy beszedegesse a halakat, Miközben a csörlő felcsévéli a zsinort a horogsorral, pontosan a megfelelő helyen eltalálva a hal fejét, ha lehet a kopoltyú fedőnél, vagy az álkapott alatt, ami pordűrnek eddig gyorsan és hibátlanul ment. De az utóbbi időben túl gyakran fordul elő, hogy mellétrafál, és megsebzi a halat, ami elég kínos, vagy ami még rosszabb, megfeledkezik magáról, és a kampóval a kezében a semmibe mered, mintha ezért fizetnék, mintha a nemzetnek erre volna szüksége, a semmibe meredésre, ábrándozásra, olvasásra, ahelyett, hogy pihentetné kimerült testét. De tegyük most félre a nemzet jövőjét, egy pillanatra szarjuk le, hiszen itt, a háborgó tengeren, a hullámhegyek és hullámvölgyek között az erőlködés és a gürcölés közepette annyira megfoghatatlan és távoli. Az, aki a semmibe mered, ahelyett, hogy minden igyekezetével dolgozna, aki azért feledkezik meg magáról, mert túl fáradt és kialvatlan, rossz helyen találja el és felsérti a halat, mivel az olvasást a pihenés elé sorolta, az egyszerűen a társaival tol ki. A legénység összetartását sodorja veszélybe, rontja az összteljesítményt és az emberek megharagszanak rá. A keveset alvó férfiak számára az efféledű, valóságos méreg és fölösleges energiaveszteség. Odür végzi a dolgát, de közben Pordürt a fiát is szemmel tartja. Tudja, hogy a többiek kezdik észrevenni ezt a szórakozottságot, és látják, hogy már több halat is felsírtett a kampóval. Nem szólnak semmit, csak össze-össze néznek, és lent a kajüdben vagy este, a halászkunyhóban talán figyelmeztetik, hogy most feküdjön le pihenni, ahelyett, hogy azokat a kibaszott könyveket bújná, vagy véget nem érő leveleket írna, mintha lenne miről beszámolni a fáradtságon és a halon kívül. Mindezt higgadtan szinte csak úgy a levegőbe, de Oddyr érzi mögött az ingerültséget. Pordyr viszont nem érzékel semmit, rá sem hederít, csak olvas meg ír. Izland egyik tavaszhozója. Bár csak ne jelent volna meg az a kurva vers. Azt a fiú fejébe, az zavarta össze. A sok gratuláció a lelki zagyválása, az a sápat fickó, aki alig több a Luther kabátnál meg a szavaknál. És persze az iskola látogatása, aki csak táplálta Margaret ábrányait, a tanulmányok folytatásáról, a tengertől távoli életről, meg trigvi igyekezete, hogy unokaöcsét könyvekkel lássa el. Mindez összeadódik. Ott dűr ingerültsége pedig egyre fokozódik. Az ingerültség, a türelmetlenség, a dű. Rengeteg a hal, az emberek robotolnak a csörlő becsévéli a zsinort, amelyen sorban lógnak a halak. Pordűr meg mozdulatlanul áll, mert megint megfeledkezett magáról. Lóg a kezében a kampó. Jól megtermet fiú, majdnem egy fejjel magasabb az apjánál. Háta egyenes, szeme gyönyörű barna. Orra hegyes. Talán még soha nem hasonlított annyira az anyjára, mint most. Aztán lehajol, behúz egy halat a fedélzetre. Szép tőkehal, de rosszul céloz. Közvetlenül a melluszony mögé, mire Güdjön, és Pordür a mellette álló matróz elfordult tőle. Ott dűr tegnap előtt ragadta csuklón Pordürt halkan, de határozottan rászólt. Ne hagyd, hogy azok a szaros könyvek meg a versek teljesen elnyeljenek. Itt csak az számít, hogy mindenki hibátlanul végezze a munkáját. Pordür ettől egy kicsit elpirult, és azt felelte. Igen, apa. Most azonban megint úgy állott, mintha nem győzné tovább, és nem érdeklik a többiek pillantásai. Az sem, hogy Güdjón hátat fordított neki, mert nem bírja tovább nézni ezt a figyelmetlenséget. Ott dűr mély levegőt vesz. Lassan oda a halhoz, amit pordű az imént sebzett meg, szemügyre veszi, megragadja a farkánál fogva, majd odalép a fiához, aki szórakozottan még mindig mosolyogva rápillant, és tiszta erőből pofon vágja vele. A súlyos tőkehal akkora erővel csapódik Pordür arcának és járomcsontjának, hogy a hal husa felhasad, szétreped. Pordűr elejti a kampót és kisíján átbukik a korláton. Aztán minden elhallgat.